Thank <music> you. Euskal idazleen elkarteak, Euskal Itxasbazterreko ingurumen aldeko ekimen zentro iraunkorrak eta Euskal Kulturera kundeak beren badia eta gaitasunak bateratzen dituzte literatura egon antolatzeko eta urtero, idazle bati, ematen diote aukera, hilabete batez, abadiaren muko nekatuenea, artisten etxean egoiteko idatzi nahi duen liburuaren aurreratu aldizateko. Ba urten, patxi zu bizarreta idazleak lortu du laguntza, et Eta berauk du, hilabete hau iragango, nekatoenea etxean. Berekin mintzatu gara, eta berauk zer nahiko luken idatzi, kontatu dugu. Eken kontatu nahi izan dut. E, kontraste moduan ere bai, nola, e, gazte batek, ba, bere amodioaren bila joan nahi duen Bartzelunara nio, bizikletaz. Eta hor gertatzen zaizkionak. Gasolin degietan, poliziarekin bide seinaletan margotzeko den joera horrek ze problemak ekartzen dizkion, gauaren bakardadea dadea, hau da, nola baita ere nik neok bizi zanituenak, baina e, nugariga be, zta? Saiatuko naiz interiga sartzen. Hau da, gaur egungo gazte bat entzat, e, objektu erakargarri bat sortzen saiatuko naiz. Hortan, espero dut e, marrazkilari baten laguntza izatea, eta novela grafikoa edo izatea marrazkiekin, eta zerbait harina, ez testu luzeak, eguneroko bidai baten kronika edo, eta horixe da, orain arte e, pentsatu duena Pentsatu diotze, ez nahi zasegideazten. <laughs> Ba, denborarekin, ikusiko dugu zer nolako abenturak eh, eramango dituen paperera, baina bian bitartean jakizue, ostegunontan ere, ba, berekin egoteko aukera izango dugula. Enkontru berezi bat, ba, proposatzen baitute, ostegunontan, atzaldeko seietan nekatoenean. Patsi, zubizarreta. Zola saldi intimoa izango da, goxoa izango da, zagardoare ere dute egun dela bertan egiten den zagardoa. Eta sola saldi bat izango da. Nire ustez baino gehiago behar bada zein datorren, nor datorren baita izango 두고 bai, literaturaz, ba, bea sala berri atera duen ipuin liburuaz, ezta? Oso berri pozgarria da. Katixa dolarre saldun bitrena bezela. Hegualdei parraldea, ez dakit betiko gaiak aterako direla pentsatzen dut. Nainuke testuren bat irakurri. Nere gustuko testuren bat, la jolasen bat proposatu nere material batzuk ererakutsi. Ikusten duzenez, literatur munduan murgiltzeko aukera, paregadea izango dugu bera, zoztegununtan, esan bezala, abadia ere muan endaian, etxean. Eta patxi zu izandako izan dako surla saldia, ba, oso ki, jakizue, nentsunal izango duzuela, kulturalea eman keizunean. Banera aletik, besterik ez, Gero arte.